Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa as-shabihi Wa mëntabriahum bi ahisan ila yomil dien Allahun nama dhu arfala ndrohimu Adhan bërti ndi ibni faalik al koym Mas-salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sallamu ala alihi wa sallam Bi, bi familitih shokr Adha tajzazat qen djekin kathru gdini dhe fonti ksajbota Ta ndrolazhar Kemi mbetur të këthimi i pejgamberit a.s.m. nga të buku dhe kemi thënë që pejgamberit a.s.m. endë pa arritur në Medine e mori një vendim të rëndësishëm për të rënu një objekt të dëmshëm të rëzekshëm për shoshni në atë ko dhe padushim se rënimi i gjamis nga ona pejgamberit a.s.m. ka shumë dëmëthënje dhe që të nëpa me dëvërtet e realitetet e rëndësishme që mund të ndodhën muslimarën në kohët e dryshme dhe që gjithë mund kërkojnë një vigiliencë dhe vëmëndësi dhe sëqelsi. Komunëci që shpeshë hara, si kurse kemë përmen, në emrë të emrëve të mdhaj projekteve dobishme me ufëshifë pasyre kurthe ose liksit shumë ta që mundën me kushtur shtrajt dhe për këtë arsye, përgjimberi Sasan nuk u hamen farë me marë një vendim që, pa dëshim, ishte i qëditë shumë mirë, po te e të rëndësishmë, dhe pas ta ju zbulua se, kështë e qenë vendim shumë i qëluar. O këthi përgjimberi Sasan në Medina, dhe tashma, nuk mund të mbjullaj kapitullit të bukët, ka qilatë. Kështë e shumë njerës që këshim betë Medina, pa ju përgjimberi Sasan në Med Asa shteti kur ka mobilizim, do njerut nuk i përgjigjen mobilizime, do të më ndonë llogari, a dishin? Të për të gjithë janë përgjigjës për merrut veten. Të gjithë janë përgjigjës, ti të përgjigjen thirrës së udhëhecit. Ata që nuk përgjigjen, herë do kurdo ka marrë ku më do një llogari për këtë punë. On komundsi rrethonat nuk lejon për momentin situata. Mirë, po si civilizuar po aksatoja, të rregullohet, do të më ndonë llogari. Gjithsesi Ndo njo, e në aheret Kjo është e pashmakshme Pra ndaj përgamberin sa të thëmi është i angazhuar me shkun të buk Dhe ishte situate rëzikshme Nuk pat mundësi më marrë Më ata që nuk po vinë E asme u adegju arsuetimet e tyne Ila Në vëkuru këthyje u e në gjemin Në tashme Pris të njerëzit me ardhë qësë nuk kanë ardhë në të buk Qfar dhe të thujnë Dhe Shumica dërmusa atyre që nuk ishin ardhë Realis ishën të klasifikuar në kategorinë atyre që njiheshën për me prime destruktive dhe probleme që i bënjë të përgamberit a lehejsta dhësën. Në, në kategoria e, hipokerdve, njerës dhe dyftyrësha, që me njëftyrësht faqin të përgamberit a sëllëm, e me tjetë dyftyrësht faqin pas shpinës të tijë. <coughs> dhe atë e ardhën të përgamberit a sëllëm, dhe me që ishën dyftyrësha, dhe mëna të kuptim të paftyrë, Erdhëm të këpëgamberi, s'asem po, ja, dhe, dhe të një, Rasullë Allah, shumë këna pasë qafë, zheqë përnetë shumë mirë, po, ka qenë kërësujëja, ka qenë kërësujëja, kemi të cekë disa për atune edhe në takimet e kaluar. Dhe pëgamberi, s'asem dhe gjukën të metjashtëmën, za emrat u alin të Allah u gjallëhu ala. Dhe nuk kishtë të nejë dam për madhë, a i vëgjë do të me të regu se qoqëria kërkan lëgari e ta është nëse ti ngarko është me gënjës mashtrime, është për nështje jotin. Dhe ardhën të këpëgameri sallëm, olin grupe, grupe, grupe, grupe, duke ubetuar në Zotin, duke sila shëtime dhe këpëgamerësëm, dhe mënë të në regullë, që është e juaj të kalahu, po thoni kështë të regullë, morë fundë, s'ka masa për juve. Irpo, jotë të gjithë pranuan me mashtruat. Nga të gjithë ata që nuk kërëdhen Në të buk Tëra ishin që këshin vendosë me qenë të sinqerë Me thonë të dë vërtetën Dëmohon, Kab Ibn Malik Murra El Omeri Edhe Hilali Ibn Meje Këta të rvejt këshin vendosë Nga shok të pejga mërëson Nuk këshin qëku në të buk Këshin vendosë marë para pejga mërëson Me thonë që Së këna pasë arsuje Dhe pra atë që të e shetudës me neve Dhe këtu do një gjot, një shpjegu, sabot, një gjerata, një të kime, shpjegu, këtë njëre, këtë pies, Ashtu, një rëfim i gjatë, ne kemi shpjeguar peqrest në dera së vot në 20 gjirata. 20 takime kemi shpjeguar këtë ngjore këtë pjesë. Me çdo rrimën e pejgamberit dha këtu e treva. Tash s'kena mundësi na këto më mora prap, por domthonjë është një shërim i shpejtë dhe kalimthi në këtë ngjore që Thot, ka ndotë të rëndësishme. Thot Kabimi Malik era tek pejgamberi sallallahu dhe ju betumë në zotën të shkyj për kalzën këtë rast kujtë djallit vetë. U dikë pejka me nësën, a ka luke punë ma ti. Edhaj për kalzën që që jam ka povokje e mohëm. Së për më shëjfë këtë rast. Më ka ndodhë mos me shkun të bukë. Së që kom përgjitë, pejka për me berit Aleji, së dhe du-san. E edhe nuk është që së kom pasëmën si, kom si, pasëmën si. Kur ma i forë si më konë? Kur ma mirë ekonomikërit hajtë se, se ka kohë, hajtë sa të ka dalë dalë, unë i nëzomë e kalli, hajtë ka dalë dalë, er në tonë këveç kërë kërë marrë është i vala, shku në ditë, a i kamrija tje, ku më një i sa shvetë, me e tafëta. Ja, të i marë punë në asgjës, jo, për në qëllim të kjaqë, veç të i marë punë në asgjës, që është ndodhin problemet hapë. Dojtë me koni kujtës shumë, gjitha punë e ka kohë në vetë, nuk rritë edhe ti edhin qëfar aftësish unë e kam, edhin të, Wallahi me dashtë, me e thurë ndë një arsuje, ta thama ate mami se kekta që ta ka thonë. Këpa sot kam vendosë me koni sinqerë. Zdumi përdo këta aftësit, më rapështë. Nuk këm pas arsuje. Kaqë. Ate thafë e kam arsumë, e nëse është të puna, shka pra të të njëre, të shikëm qëfar përboj me të jathëm. Dhe, Kështu atë dë shokët e ti, edhe pejgameshën vendosi këta njerëz me i bojkotu. Si masë disipilinorin e ty, diri sa Allah u të shpalë vendimin e radhës. Nga se në të kohë shpalë e ishte e hapur. Dhe pejgameshën në qërët e këtila pris të vendim nga qili. Dhe 50 dit u bojkotuan. 50 dit u bojkotuan. Do në në gjarje gjatë Dheri sa dëmohon edhe familjarët e ngusht një ko, u detyruan, më ndapë i t'yna, e kabi kësht e vërshtirë që isi së ta të rronë, dhe të shkoja në gjami, nuk më fliste për e gamberi sa më përmu që e kjo më e fështira. E shkoja nga ere për vjetër, a zikështë mos përmë këfyrë, dëmohon e, e zi e kërë që përmë këfyrë, po e lërgën të që ki më njërë për meje, më nuk më fliste, jep të sel Derisa sa the pygame so rrecha edhe nga gratë më largu, derisa sot jam vendimi Allah xhallahu. Vërtet. U më dalu në dinë, bashkuën xhamin, mos më thotë kërkush hiç, derisa thotë kamin Malik në mund. Rasti i madh i ga i gosum. On ga ga ajo që mund të shkputet vështësia ma më e madhe ka qen kur mbreti i fisit Gatavan, mbreti i i fisit Gasan, fësimi madh i Arabë, mbretëti i fisit dëgjon Se për nga mërësa me ka bojkotu kabin. Edhe dënë me e, keqë për rrësit të atër, i qënë letër kabin më në malikët. Thëtë, unë jë mëreti, të edhe që mërati mëne, po, masi të, të, të, të, të ka bojkotu mikojt, lehet atëti, e jetë e une, e jetë e une, gjysmën e pasuji se dënë e përbashkët. Së prokja, parla. Së po të të kërëkosht të ka bojkotu, përstë oferta me jetu si mratë. Thët Kë ishte sëprua me e madhe, di kush me më fru mu, pasunit du njësë me elonë përgambire samë, anë kitë gjenjë ku morë në, e ka morë me në e ka digët e ka hudhë, që mos me shku me një heq me rezumë o kurë atë. E kësua i refenë, në gjare që i ka ndonë, në gjare e gjatë, ju tha që kemi spjeku këtë gjatë, dhe i në sëtë ka që ditë e 15. A të kam qenë mas në mas sabat duke najtë, dhe, sëtë me ishte ngushtu tukë nga gjithon, Më ndëke që po më gulfat të toka, po më gulfat nga gjithanët, ma ishte situate fështirë. Thotë, dhe Allahu e zbritja jetën sërën Taube. Të sërën Taube, nga që sërën Taube, kemi thonë surja, shumitë sa e shtrapinit për te bukun, dhe pikë ishte në fund të sërën Taube të e ardhën jetët, në përfundim të njërjes. Ardhë ajetët se Allahu a ka falë, ma jetë kuranur, a falë i Allahu gjallëhu ala. Kjo është arritja at e atër natën ka ardhë pejga më ka qenë dhe umë sëllëme edhe i tha pejga mështë i rdi shpolja i rdi rrugdalia i gizun pejga më beli sësëm dhe pas sabahut pejga mështëm ka bi në telashe, i ngushtum të nëndë, realisht i ngullfotë nga kjesëpru pejga mështëm po i merë mysh dhe njerëzve në gjamiqë Allahu gjellawala u haka falë shokve t'i uam e edhe të gjithë përhoritën të këbir Allahu akbar, alhamdulillah dhe vrapuan me i përgzu vrapuan me i përgzu e kab i thëtë on e isha të najtë ja. vetë atje a i mërzitën i nga rëkumë nga ke që më ka ndop dhe një një zëj madhë kristë. o kab i bërë malik përgëza për ditën më të mirë pej kur t'ka linë nona ditë më të mirë s'ka orë ty Allahu qëllewala ta ka pranu pendimin", atër e thët, ka shpër të nërmesh në latë gzimi ato. Këtë dhe valëllohi, s'kon pas në atë kohë, gjetë qëtë dhe pas dy por tesheve. Ka vesh për para teshe, ka pas ato kështë qështë pështilë, edhe për mi e ka lëshun një, një qërëshaf, që e konë, shveshe, që të dy teshe e konë më nëshë, edhe di e kipi meqët. S'kon pas ma shumë qëpë nëmë, pe gzime. Ato ku vra putek pejgamberi son me një ja rrugëm thoshin myz dhe myz e për hajr alhamdulillah para do të pejni situatë ku kusht privat ka arritë te Allahu këtë kthjerë afër. Për sheh një lvizme, ajet që lvizme fyë, jo me inate edhe me me interes personale, jo, lvizme fyë. Thot mos më fol si fa, si flat. Thot tash fali, thot s'ka do të korrjo, pse? I lviz. Qollallahu xhelaluhu. Dhe thot kurqomiste pejgamberi son i ndryqon të, të fëtyra për gëzimës, për anë. I shte gzu dhe të pegamirës më të nga nga ajo që kështë të arë, për. Edhe më për që a fa e dhe më tha, o, oh, Kabir i Malik, Allahu Gjellewala ta ka parënë upendimin, për. Atër dhe të rashën sejqë dhe, a, ah, falim dhe Allahu Gjellewala, sejqë dhe, me faliru Allah më për këtë njëbet, për këtë mjuzet madhe. Ta të dhe i thashë, ja, Rasulullah, krejt që akëm, Po, ishte euforia ja, i të afekur të jam mësë jabë krejtë se dhvynë, ka dalë, se të ka përsejnë kjo ufori që a bëndë të një kërsi ki. Lej, jabë diçka, ma jo krejtë, a përsejnë. A përsejnë, mi urtë, se nuk e këtë që bërë të uforinë, anë i byri. Ja, mësë jabë krejtë, ka dalë, se të ka përsejnë kjo gëzime të të një. Andaj, e tha jabë diçka, e le diçka përvejtë se dhvynë, për Ato skave mali po sallozon aizë të kanz vitë këto më radh, ashtu ka pasur edhe këto tregime. Këto tregime janë rëndësisht rëndë. Po on diëtoja e kanë shpjeguar aq që është më rëndësish nga sa është për tregimeve. Dosht me vërtet, me vërtet kanë karakter ndërtues shoqërisë, çu është ndërtot në shoqëri. Çu është funksioni i shoqërisë? Çu është e e e e e mobilizuar dhe, dhe, dhe e organizuar në shoqëri. Ati thimadha. Atë çë, më thash, ne këtu kemi të shpjeguar gjatë Mirë po, une duha që shkurëtë i më shveti parë cilë dhe i sot për dëbive që i marim këta. Tërë dhezër, dëbija parë që mund më të menëzirë është se në një shëqëri, ku nuk ka masë disiplinore, ku nuk minët në përgjëtsi aje që ka bëhë shkelje, nuk ka i shëqëni për parë i modë. Në nëmend në shëtë një kur dikush që bën që ka dënë. Do Dë më honë, pra e leshtë bën shkelje, e dëmëtonë ed Gjosem mos më upërgjig udhëhecit si për shemb në situata alarmante për valën me but me rrezikuvën këo. A jethat mos më marmosa, kjo është shturesh e shnorave. Po mënisësh ni ku njerëz nuk minë politisë. Në veçanti, sikur sa peqemëse në rast ata. Nëse nëse mirën mosa e vetë është mirë po ndaj shtyres të rendom, do shkret të shkretë i gjoj me marmosë aty. A më nuk mirën mosa do aty që tamam duhet të morr. A është asnjë nuk nuk ka tregues mir për të armën e vetave. Para pejgamberit son keni buxhel, keni pagu. Do të marr mosën e fillore. Dhe këtë mosë, për shembull, i shpëtolejsh me katër shtojë bojkotin. Askush mëçi fjalën. S'keni urdhër. Moshi fjalën. Dhe në në mas, në këtë mosë e ndërmoronit pejgamberit e Sallallahu. Kur muri mos pejgamberson. Kur ndërmoni kët mosë. Të gjithë umrizuan. Pa prishje. Të gjithë, që japë me kuptu se, në honë, qëfar organizimi, qëfar discipline, shërshënër që i shta japa. Një urë dhe mjaftaj, mos i falni, u kryo. Po, ja Resulë Allah, kom punë në ta, unë e kom biznesë. Asë kush nuk arzu, asë kush nuk e më thonë ja Resulë Allah, a banu nëse, asë kush as amë, kur kush. Vecë Hilalim në me e ka qeni vjetër, në ty koni pak edhe i leksë, e gruja ti ka unë ja Resulë Allah. A bën veç bukën mi abose, që ka shumë, subhana Allah, mi marë lesë, ashtë i vjetër, kësë smuën, pa të minë e dhe vjetë i gati. Aonë, respekt total. Dhe këtu ka, aty ku ka dëgjushmëri, të nëzud, aty ku ka dëgjushmëri, aty ku ka disciplin, ka shenja të shëndit i shështu. Aty ku ka kaos, kur kur se nga në kërkën, gjithë kush bënd që mërmenja, si më vastekjeve ti, menë disë ti Do të mungu di kush, me një shëshni ku njështë e dishëm nuk ngohën, problemë është. Me një shëshni ku nuk u dheqen nga kapetetet, problemë është. Problemë është dhe nadhë, me ku njëri i dugën vë në dugën. Kër a i thot nuk ban, na besëm që nuk ban se kjo dhe nasë njëri, të po? E ba, ku nuk ka mirë besim, e kjo thot nuk ban se ka parveti për shama, s'ka mirë besim. Dyshojmë në raport nërsi alta, problemë është. Da i e ta thanë, pegama rështë e dinë, duhet me smi folë, kur i e punëm? No, të gjithë e respektuar. Për e disciplina dhe dëgjojshmëria është kështë themelor për ndërtimin e gjithë shështë njëtë. Për barvajtë e familjës është për para shështë njëtë. Me një familje nuk karë respekt, nuk godë dikur në smi, problem është. Banë kërë qëka danë. Qëfarë familje është tamë? E shturën, e qërganizu me. Duhet. Dhe edhe një rrezik që familja zonë rrezikuet është humbje humbje organizimi familjor. Mosengo, edhe ti kë i mendim, unë nuk po flas me kon diktator ku familja lëre qasaj më imponon, do të më ngupë çka më supe nga mëson, me pas konsulta, më pam bi gjitha, në fund fund fund dikush duhet të marrë vendimin atje po, do të marrë, jo kaos më po. Marim mendime, ani pja po bëjmë konsultime të anketë, ama në fund dikush vendim duhet në preh atë. Këta është tendenca është që me hupë këtë organizim familjara po, dhe kështur familjën, kur është bëndë, qëka të danë, kur du është ti, që është du po, është ti, e pas taj nga shturia familjara me ukshtur edhe shashnija fatë kësirë të da. Nëjë du të me patë dëgjumit, du të me patë dëgjumit, du të me vetë dikush vëllohë, du të dikush mungu për këtë për këtë për, e kështë të më rapë. Pese që i mar lajaliteti i pak kontestushmë dhe i parezirëm ndaj Allahu dhe pegamberit a.s.a. Qikatë të nëzër, kabi ish një situatë fështirë. Më keni bëjkotu, unë erej sinqert ju kalzova ju pa më dërënëni. Ata mashtruusht i faljtë. Nuk kjo është mentalitetja, po. E prahune, s'pas në venë këtë. Edhe jarë dhe fërta, nuk i jarë dhe fërta a zirë për të dohë, allo. Sot njerësh për një azil çka s'po bojnë, Allah na fal. Tulin for, po po trillojn tulin for, tulin for çka s'po ndëgjoim. Një sa bëna punë vëlla, nuk pranon më mësi mësi nën çmim edhe për buzë, për kurxhe me rreth as top, Allah na fal. I më rrezikuam pidat atje, u bë shumë me kthjema, unë më rrezikuam. Ran, ku është kurse ka rreziku? Absolutisht, bashran. Për më monë çka? Ni le që ndim azil me kon, i kufizum që aty diku më. A shat a fa t'ke c'eshte fej në vetë, a eshet kombinë në vetë, për qka për një të supletrë allë. Sefë se s'ka lealitet në të venit, s'ka përka si së njën, a përka si së njën, a përka si së njën. Sa abët këshme lealitet, a këj venit jemë, këj pegamberi jemë, këta mënë me, me, me, me marë vendime, me marë qëka do këta, a mënën e që dujësë? A dhe dhe dujë, lealitet në të venit, në besimit në në Ma yonda juim fyalli shonsa por më jap unë i ku pikë do, nuk ka pikë këtu. Po tash ton po iku po e tani. E tani çka bëhet me këto? Kjo është vënë që Allahu na ka dhënë vetë. Çka rista jon për punë dia që Allahu na ka dhënë këto. Po mundin me shku në një koçaktumë po, me me po çtu do të më kthy fitimin, çtu do më kthy përfitimin. A ka çin karinia? Unë e kuptoj që sot situata është e vështirë ndër ta pa, ka po nuk ka që është ia punsim me që është ia pagesur, po pa, permisiono të kenëse namobilizum, organizum, nëse na i jesun, më anëdrejm këtu punë, nuk jesun na këtu kush do të drejtohet këtu punë. Ai do të më poshtë në letëtet, do të më nici, kjo është ia më se dhëu vallall, hiqu pa kë hiqom më shturi vallall. Ka nik më shumë njerëz. Vallall për buk ka nik këtu kanë ata. Po dai. Ka bëti err mundësia gjysën ta llo. Nuk i thani biznesmen Vllazni, paramand nuk i tha në biznesmen, hajde ka, e kam në biznes aty në shësë të farku, sa të tallo. Jo, jo, jo. Mrat Allah, brat. Hajde ta gjysma e pushtetit është e jamia, gjysma është dëjtja. Keq çka kon për gjysht, te ki çto to, ka çje ti kishta njerëz, ti ki çto pasuni. Nuk ka se lehet. Edhe në çfarë kohë? Nuk kanë mos ti kur kur si falja. Paramand kanë refuzuar me shit, uin dogoj kur kur si ka shit Allahu. Tësti piktuaj Allah. Nuk ka kë kallaj kritika po sabër. Edhe ka thonë dita më e vërtet për mua kuçi kjo. Qysh me menut ti atje qione për parë vitet e tua. Kurë u Allah, s'e çjeki dy në nab. Që ardheni ti atë. Ja ti tamani plot apo. Me pas, ç'kjo është dashnia? Ç'kjo është ajo që thotë patriotizmi apo? Njëri do të thonë që shtohet tavan me sinqeritet, ama me deklarata me me me, me tani shonse e parë ç'bohet, e shtet me vende me tonave. Ç'ka çfar çfar patriotizmi këllom? Çfarë? U bënëm hor. Vallëllai horu bonim autom. Edhe me këto listat e veteranëve, arama na. Ha lo, jo janë 90% aty që kanë marrë pjesë, edhe sa u shtrëmën. E çfarë historie kanë me me, me, me lezuar na mos një çvetë vallëllai. Kush do të çadëllë? Që na spomuna një histori me shfut Nevën që i na ku ndajmitor. Pa rrejta po mashu. Arama. E çka buhet me historinë ushtrisë limitore për të mos pasurit, kush do të çako më të? Këna më tmerruj fuziu ku këpë. Ju sto kanë po anë qetë markë anë qetë për çka po një rrogë vëllai për diçka sekret apo njeriu është një me një llos më ndërë me gjak një gjika kjo kjo është merrë vëllai vëllai kjo është çuza vëllai njeriu ndekë vëllai për këtë punë një, një familje jon faru për këtë punë vëllai dikur çuota po për, për, për një diçka që çuota ranë mashtronë pse keteni vëllai ketu presh horën apo ketë dunya po kesh më ne çuera vëllai çaj çaj buin këta vëllai Por roq tani lost me ushtrime me jakë me lu sans shajs na kametave. Kule e dite për vranë, ku dashni, ku përkushtimi. Dikush atë veteranë ran, tetri thot vetë mos mos u jëfëse kurrë zvik këtu. Tetri thosh çka u kapot valla. Kush na aboni kët vend ka shturretin Allah. Kush na aboni kramos me dorë kaq fort. Kush? Dikush po na dikush po na ushtren me me me me, me urrëti fatkesisht. Os bënë pranuva. Do pas në të çu të jem, në rim, tani jonë është. Edhe jo në më shpru, me seqeritet, e je konë, kon, si je konë, si je konë, ka lufta shumë, su sveqa e luft, zëmohonve i luft të armatosën, ka luft ashtë me dije, ka luft me, me biznesë, me ekonomi, banu veterani i biznesët, ekonomisët, i punësimitë, ka shumë lufta, të ka ikë njënë e kjë dhe tjera. Më Ma më shpru, me rajt, e është valdoj të merke. Nuk e di, di historive, nuk e di e ka buva kja një miljeti më dertë qështovë. Din që dërejgjat, a ka pa, zjetë kun, ka ka pa, ka të me... Ma qështë të më së vikishtë. Më së vikishtë, do më, tre fishe më kuk, kjo, psh, kjo, psh, kjo, vallash, chetsov, së më kukë. Kjo, i qëka, vallë, e shëtës u së për marë. A da e lëjtet, e ka do është benë, kur zvijë allahë? Ja përmë qëtë, jo gjysën, kejtë me dhe në zvijë allahë. Edhe më ke idhën u fart nëse do të përbijve ç'marrëm sot në lodhë është se çka do të që ndodh rrobat. Çka do të që të ndodh? Edhe kso skeletë më pas, kjo skeletë e madhe është furnitë udhëheci sinqert. Burë dva një duro për të gjithë. Duhet të më përgjigj. Obligim e kemë na. Rreziko atvan jon. Udhëheci qoftë burra do të më lehtë. Ai më nuk uni këç, apo e ka për një meg, kësaj, më këtë rol që kurthi duhet të më qohu, duhet të më qohu. Më, më përgjigj. Lëm mesir pejgamberi sasaudh, qe discokio punov. Edhe ja mos më shkuar, qe na bajë gjë madh Allah. Veç se as ku njëri penduat Allahja pran pendimeve. Kopën dhe mundësia që Allahu e jap, mund pendurop, është begatia e Allahut, vallallah, meshi Allah. Duhet duhet më shkëzu këtë mundsi. Allahu çdo ditë e hap dinë pendimet, sikur se ka thënë pejgamberi sasaudh, inna Allahu yabsutu yadehu bin nahar liyatuba musiul laj. O jebësutu jeda hu bil lejl, li jetu be musi unë nëherë. Allahu gjdo dit e zgjatë dorën e pajtimit. Ditën e zgjatë që të pëndohet kush më këtari natës. Natën e zgjatë që të pëndohet më këtari ditës. Gjithë mënë Allahu gjellë levala i thretërë për të di. Pëndohoni, këthoni. Allahu është, është, është, është përivim hatashemi madhë. është humbje e pakon pënzushme. Njëri mos më përvidun nga fali Allahu gjellë levala. Lirës sot shumë astagfirullah. Ja. O Allah falmë. Siç e rysh normal. Azot më paguat me, pagu, me pindran, diku azot më shku më mund diku më. Gjetofylën më, le re atje në një moment tani më gazë paguaj. Jo, Allah s'ki lazem kurrë. Te spija që aty. As ki diku më ka dhuën sharpën do, po çu më ka dhuën, hoçi çako bonë. S'ki lazem më ka dhuën hiç ekë vasa atje s'kujna. Te s'ka rafem, s'ka. Allahut ka dhëjar, ya rab, ti di çako bonë, falmë. Çaç. Kaç. Kaç lirës. Aman. Bonë dol në herat atje me të shkili komën atë në tonë, bohës shumë shtetë, s'kime që e pagunë më aptë. Shumë kanë dëshirë, në no, veç njerë e stakë fërë allahë, veç më këthu kësajtë dhe më këthu jetë në tonë. Më më shëjnë djera, po. anë është të ashtëzojmë të ubejtë si këfarë të ka la që në lëvë në vërtimishtë. Për të bëju që marëm të të të ndërështë të dhe, dhe me honë, vërtëts Në pagu gjishtrait, u kalzoi i vërtetë da pagu gjishtrait. E pagu shtuam vlerat apo? E pagu, ama në fund, vallai, erësi ja ka vletën. Ja ka vletën. Shtadë sot kanë, por shumë do thonë oh, s'po shkon drejt apo? Të vëllai shkon me butë me kon burr. Me qendruheshm. Pa ero pak këtu te pa ero këtu pak, mos e bërë vallai. Mos e bër se ne jemi me din Allah xhella, ket kanë medalë apo? E ski arsye për këtë punë që kemi apo kaçmim kë punë s'u fiton so rancën i apo normal s'u fiton soi korruptuën me njëriose kjo s'e ke spruar ama kur s'u fitosh kimi fituhet 100 mijë fësh më shumë pasani apo edhe 2000 herë apo. E sa fitimi me letër ozni fitimi është në vlatë fitimi është në shëndet fitimi është në fytyrë fitim ka shumë fitime apo tani njerëz vetë peqëryse sot ke të tjeshë me rancë jo vallë apo andaj bano i vërtet kaçmim me koni drejt kaçmim me koni drejt kaçmim me koni vërtet kaçmim E po bënu i gashi më e pagu. Në emër të Allahut Xhelal dhe Velal, që se Allahu ta shpaguon pasaj në dunjë na hirat apo. Edhe Kabi e paguyti vallai, ai s'ka dit sa kam e pagu. Ai horqë i sinthat 50 dit, 500 dit, ditë, 500 ditë, s'ka dit sa kam zgjatë punë. Ka unë e paguaj sot apo që është mi pagu. më paguaj. Vetëm ozalt Allahu rancëfton. Kjo është burni e madhe. Kjo është burni e madhe. Dhe për fund të vërtetë, për dobi vet shomta se kjo është, është se Njeriu është e kërkuara është e preferuar që kur të pergëzohet me një mirë ze të mirë që kur të mëni lajm gëzueshëm për një begratë që po i ka ardhur apo është mirë me më ndërmon masa ju jo thon alhamdulillah sa hija njërt apo pak më përshëmull çfarë boni tabe radiallahu ta. Ma spori i dha mirë ze atij e pa kjo është sunat dikush ju jo, jo më lipajsta ka çamë për mirë ze atë ju slipe hahet kështu E po ka bëra tim këdo një myshde, qe valla. Shpoble, çu ka thon pegamson. Kush ju bën mirë, shpagueni. Për bëre. A ndë dikush azi mirë, çao do kof simbolikisht, jep ai diçka. Kuptim gzimit, kjo mirë është, por në kur ke keq diçka. Për për më kallu se ti jam mirë njas për këtë la miç makedonov. Pakuje njërin. Ënse sik kurdja e, kur e qelup pas ana kurdja është, do noi po valla që i Allahut shpërbleft. A ndë kjo ban? Po kjo është e rraum tapa në diçka thirr, në amelcina në diçka, ama diçka. Ja Allah t'kam borx. Këhon lëmir përshëndum. E dytë, sejdë Allahu te Roh. Roh i thon sejdë të shukur. Sejdë e falërimit. Roh sejdë Allahu i nderuam. E treta, me von sadaka për të thjesht. Mirë po, sikur sot ka Kabe. Krejt po doja ta kët mos e hap. Jo se tash jeni euforiën gjen fort, mos e hap krejt. Për sa nuk duhet edhe njëri në eufori me mundësime të noja vëm. Ka një një oshtë një dhëm. Në ndënim të madh më marr vendim. Vallaj Bilal kur si foli, mos bë ka da ka da, qetçeu njëre posha, tani bë be. Nga se në ndënim të madh më me marr vendim, tani ngjithë. E çka i bën tani betimet? Mos u gut, mos u gut ka dal. Sa njerëz për shemb në ndënim të moja i kanë ra fëmijë, e kanë lënë me të meta. Sa so, sik ka skuadura ka dal. Në ndënim kurosht i ndënimit u luq, qetçeu pa. E udhuh billahi minash-shaytanir-rajim. Shejtana ti nxin. Marrabdes, fal durë çetso u pak tani një më vendevo. Ndjenim kurri. Po atë ngjit më atë në Ufari. Apo shambul, jë, jë mjushne, që për shemb i habi ndiqni mëse ç'a kierri patado. Kur ti ka pasën ku ku e alarkierën tashi e hu pata se opna kierën e mua. Mos u godet. Mos mos mbet në Ufari kur ç'a dal çetso tani. Do të thonë, hap diçkaçi. Për fillim shkan e tani kur çetso rjo pak e komjat gjithmonë mbush më ashtu. Ama s'un merr më kur ti jap. Shërbonu Timot, jom Ufëri me maturia psikosë, kampi ibn Malik ka burr dhe ka shumë pegamene, soshem. Do bëhet shumë dha që kanë dot mirë, po me këtë edhe e përmbyllëm këtë ngjarë të madhe të Bukut, që me durrët ka pas rafimin e saj se ka dobi shumë dha që duhet më injerin nga Tebuku këtë përgjithësisht, mirë një po rafimin e saj këtu përfundon dom. Me këtë ngjarë ka ibn Malik mbyllët dosja e Tebukut dhe tashmë në takimet e rreth do të, të vazhdojmë hyj në fazën përfundimtare të jetës së pejgamberit saum. Me të tubu ka që në luftë e afundet, s'ka më sajavë. Don këtu janë tashmë art viti i fundit i jetës së pejgamberit. Të tubu ka ndodhur në vitin e 9-të hijeriavën. E pejgamberi ka vdekur në vitin e 10-të hijerin. Ona është viti i fundit i jetës së tij, ndonëse dimë dy kur ka përfundimi i këtij cikli dhe ngjarje të fundit Allahu xhallahu ala na munsuf që më të taku Me gëzim më të mirë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në ndjenja me kon pasues të rrugës së tij, ne me kaq për dym fund të kësaj përsa të vazhdojmë atut inshallah me të zihat në sallat në hap shëndet dhe mundsi edhe sukses. Zoti u shpoblej për përmendje dhe për sabr në një takim të tashmë sallallahu alajhi wasallam muhammedun wa ala alihi wasahbihi wasallamun.